До нас прибули озброєні карабінами, трофейними автоматами, вальтерами, бійці і офіцери Червоної армії, військовополонені, яким вдалося утекти із німецьких таборів смерті. Тяжко було дивитися на їхні чорнілі обличчя. Люди ледь трималися на ногах, дихані різке уривчасте, багатьох лихоманило, Вночі групі двічі довелося перебиратися через гірські річки. Нагодували їх, розташували у землянках на відпочинок. Я запросив до себе старшого групи Овсія Близнякова. Він білорус, з Могилівської області. Перед війною працював у Куйбишеві, потім армія, воював. Командир кулеметного взводу. В червні 1942 року контуженим попав у полон. У констаборі працював на воєнному автозаводі. У травні 43-го вдалося втекти. Був у польському партизанському загоні, але це, почувши про капітана Михайлова, вирішив із товаришами приєднатися до його групи. Все було схоже на правду. Я послав радіограму Павлову, створену в бойову розвідгрупу 22 чоловіка, росіяни. Більшість військовополонених, два льотчики, які приземлилися під час катастрофи на початку жовтня. Крім агентурної розвідки, починаємо добувати язиків. Голос. Вночі Ольга принесла розшифровану відповідь із центру. Бойову групу для розвідданих використати можна і треба. Але врахуйте, що добувати дані про ворога ви повинні головним чином агентурним шляхом. Будьте обережні. Детально повідомте про льотчиків Павлову. Ми послали дані про льотчиків. Незабаром Павлов повідомив. Усі показання Близнякова і льотчиків підтверджуються. Наша група стала по-справжньому інтернаціональною. Росіяни – українці, білоруси, поляки, башкир. Зібравши бійців, я зачитав наказ про їхнє зарахування у бойову розвідувально-диверсійну групу. З перших днів Ольга, Груша, хлопці Павлика подружилися із новачками. Кожен вирізнявся по-своєму. Семен Ростопшин привабив нас артистичним талантом миття циган і овсій всій чудові підривники, майстри диверсій. Абдула Саша виявив неабиякий кулінарний хист і був призначений шефом кухні. Так, нас стало 26. 26, дуже різних за характером, але об'єднаних одним бажанням, одним прагненням, однією метою. Бити ворога за мільйони замучених фашистами людей, за муки перенесені у таборах смерті, за спалені міста і села. Літака із вантажем усе ще не було. 27 жовтня овсій близняков Митя Циган, Саша, Абдула, Білий, вирушили на завдання. Роздобути продуктів, а заразом – Потривожити фашистів у селі птім. В 23.00 Ольга включила Москву. Затимувавши подих, уважно слухаємо останні вісті. Перевіряю пости. Довкола тиша. Туман. Хоч ножем ріж. За північ прояснюється. Переді мною. Відкривається панорама. Вдалині, у місячному сяєві, ряхтить сріблястими зубцями довга гряда. Напружено слухаю у ніч. Жодного звуку. Прилетить чи не прилетить. Мовчить безхмарне небо. Мовчать зелені зорі. Дивна ніч. Дивна тиша зовсім мирна, і яка оманлива, готова зірватися автоматною чергою, вибухом гранати, коротким скриком.